Saioko epaia, eman aurretik, eskerrak eman nahi dizuegu gu guztiei. Zue guztiok, posible egite zuetxapelketa parte hartzaile hau. Denak zarete garrantzitsuak, bertso idatziak antatzen dituzuenak, zaiu antolatzeko ardura hartu duzuenak, afaria prestatu zuenak, gure taldea osatzeko behar diren guztiak, epaieak, trikitilariak, kronista argazkilaria, grabatzaiak, eta nola ez, entzule izan zaretenak. Zuek gabe, etzen posible izango gaurko zaio hau eta txapelketa hau. Benetan, eskerrik asko. <risa> Ta parte hartzea eskertzeko azmoz, gazteizko erresalak Beste irutaldeei, saio honetan parte hartzeagatik gatik otar bana, banatuko die. E, trebinoko gutxi solo, atera, eta aterako zarete, altzau, a, altzatu eta... Lorena, ez ezeri, otazuko albokariak. Andarra Aizkorak Sorrostu. Jakineza zuen, v, iru ubebikoitza.arabatzko txapelketa.org webgunean saio guztien argazkiak, bideoak eta bar aurkituko dituzuela. Eta puntatu zuen ajendetan txapelketa honen finalaren eguna, martxoak hogeita lau, larun bata aramailon. Golgoratu, idatxizko sorta modalitatean, liga honen azkeneko saioan emango dala epaia. Eta epaia, gaurko irabazlea, bat bateko saioaren taldea, Aizkorak zorrostu. <tos> <tos> Ta eskerrik asko zuei etortzearren eta gogoan izan liga honetako urrengo saioa datorren otsaiak hogeita bostean. Gaztizko Aizkora Taberna izango dala. Eta bertan Kantari Gazteizkoa Eskorak sorrostu eta Gazteizko Kakiturrieari taldeak egongo direla. Ondosegi